Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Vidkom došli smo do novake delovodu odnosno stvari koje kvarje abdest. Je tako? Значи znači, prošli put smo govorili o farzovima, o ruknovima abdesta, o sunnetima abdesta i došli smo do do stvari koje kvare avdest. Odmah na pričetku da pominem ovaj, mi idemo preko ove knjige kako idemo naćemo jednom da napravimo neku pauzu pa da napravimo neki rezime toga kako bi to fikski izgledalo svako ovo poglavlje. Ja prvo poglavlje o poglavlje o vodama. Pa onda se kaže, znači bez, bez naveđenja argumentata. Boda je čista ova, ona, ova nije čista, upotrebljava se ova. Nači kako to fakihi u nekoliko kratkih rečenica opisali, recimo jedno čitao u uglavlje. I recimo kad se ovde kaže, uh, ovde u u po pitanju abdesta. Farzovi abdesta pa kaže farzovi abdesta, pa sad Naburi piše šest stvari. Abdest kvari, pa sad navede 5 6 7 8 stvari suodno razilaženje. I tako se fikis izučavao. Nači skraćene stvari idu, a e sve detalje ošile pojašnjavat. Znači onda ideš u detalje to što se spomenuo, pa onda navedeš mu argument, pa onda imali izuzetaka tome, nema, u detalje obrađeš imali, imali razilaženja oko tega i tako dalje. Znači to, taka pristup, tako se izučava, znači počneš od jednostavnih i jednostavnih stvari pa onda ulaziš u detalje. Ako počneš odmah u detalje, to je to je velika greška. Onda se to zakomplikuje, onda se tu izgubiš, onda postane toliko teško, ti puči ka pokšaš malo prad pa kaže izvini ovo nije o zamene bolje ipak je kramp bolji i jači ja zato što ne ide ne može prad to ne može čovjek podniz znači ne e, zato skažem da daaj početniku ne daj mu zalogaj koji će ga udaviti znači na mom punu odma znanje ubališ usta kao ovo ti akida čovjek proguta i umri goto odo od što da la alat se vraća zbog te takvog žhavanja kidi ne polako ideš mic po mic osnovni stvari pa proširuješ <kuh> Naći došli smo a točimo znači ovde samo na početku znači, da ćemo da ćemo inšala nač ako niš na kraju kad završimo tahare dođem pri namaza da analiziramo sva ta poglavlja kako bi rezimirali u nekoliko rečenica riječi svako poglavlje i to možemo čak napisati na tabli i tako da se tako se lakše pamti tako se nauči tako ostaje znanje a onda, znači, uh, pamti se po nekim kratkim stvarima a onda oni detalji svaku svaka riječ tip poglavlje za sebe onem obrađuješ posebno i tako dalje Načini da bih uhvatio dos stvari koje kvarje Abdest. Ovde je Aid Karni autor knjige po kojoj radimo. Naveo euh čini mi se da je ovde naveo oko 9 stvari koje kvare Abdest. On je navodi ovde malo ima ovaj ovaj način kako je pisu pod brojevima. Jelko od vas tako tako. 106, 107 i tako dalje kodje znači stvari koje kvare Abdest od počinje od 106 Pa završava do sto sedamnesti. Udavno izađe da ima, po njemu ima, de, sto, ima deve stvari koji kvare abdest. Ne sam da je puno, da puno, zato što on malo ovdje nači, kako je to pisao, ovaj pojasnićemo mi to. Uh, Krenuo redom, ako kaže, uh, prva stvar koje kvare abdest, kaže, to je beul, znači mokraća. Kaže li hadise Safran ibn Asal, zbog hadisa Safana ibn Asala, u kojem je došlo, kada Rasulava sallallahu ala sallam, je kunna idakunna sefra elanenzija Ikhfafa nasalat salatata ayamin wa layalihi illa min janabatin. Kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem kaže naređivao nam kada bili na putovanju da neski damo svoje mestve. tri dana i 3 noći 8 zbog džunubluka. Znači džunubluk je onaj koji narušava obavezuje na znači kvari mes po mestvama ili po čarapama. Uh, sina ne budemo hadiis u kontekst toga nađemo u naslovu znači zbog džonubuka kaže gubiš gubiš pravo na, na potiranje po mesual po čarapama po tekstu hadisa kaže wallaki min gaitin wa bawlin wa nawmin znači az zbog čega ne treba ne gubiš mes i, uh, i zbog čega znači uh, u stvari uh, ono što kvari iz ovog se razumije da kvari abdest kaže gait to je izmet bawl mokrača nawm san Znači, navode ovdje ove tri stvari. Uh, ovdje je naveo uh, Ajd u kontekstu mokraće. Uh, znači, ovdje pojenta u tome znači da, da, da navedemo hadise koje jasno ukazuju da, da mokraća, li izmet i tako dalje da kvare, da kvare abdest. U tome je pojenta. Uh, sljedeće naveo je Gaid. A ovaj hadis ovo malo priče smo samo da pominu ovdje. U njima je spomin uh, uh, spavanje, san. Ja mislim da znači ću ga spominu ovdje poslije bode kao bude san taj hadis nije ga spomenuo mi ćemo ga spomenuti. Dobro, pod 112. Euh, pod 112, ja, al ovaj hadis. Al je bitan, on presice po tom pitanju. Doćan to inshallah. Ovaj, znači sljedeći spomeno ga, i to je izmet, misli se na izmet ljudski. Prvo mokrača, mokrača ljudska. Izmet ljudski. Znači nije svih živi bića kaže zbog riječi uzvišenog e uđa min ili neko od vas uh, dođe uh, na nakon uh, obavljanja nužde narod taj taj ajto na to da da znači da nužda da ona kvari abdest dobro sljedeće kaže rih, vjetar li qauli sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salate ahadikum idha ihtasa hatta yatawada allahu džanu ovać mahdisi mali tako obdrživali smo ga u tamo udatul ahkam U knjizi od Magdisija kaže Allahšano ne prima namaz nikog od vas kada kada a, a, se desi njemu hades misli se ovaj mali hades sve dok ne uzme abdest. Pretumačana hades od pretumač od buhureire da je to da je to puštanje vjetra. <clears throat> Slijedeće kaže Mezi Naravno, ovo nema ne, ne potrebno za državamo, patite, ako mokraće, izmeta i vjetra, to je Iđ-Maučenjaka, a na natim sad država kažem koji je dokaz, kako ukazuje ovo da je to dokaz, znači to je Iđ-Maučenjaka, završena pričinja, šta plaću se zamarati. E, mezi li je kauli sallallahu sallam, fi hil vudu, tekst hadisa, znači on navodi samo ovdje dio hadisa koji, ukazuje, koji obavezuje i ukazuje to da je nešto kvari i ukazuje na propis. Kaže, u uh, hadisi je došlo i zbog njeg se uzima abdest, znači zbog mezija. Vi znate šta je mezi, znači zapamate jedno da je mezi, znači tekućina, ljepljiva tekućina, koja izlazi uh, iz uh, muškog pulnog orana, iz ženskog pulnog orana, nakon čega? Nakon što se znači, osoba uzbudi, nakon šehveta, nakon spolne strasti. Uh, zato znači, čudi ono kad neko dođe i kaže, ona izlazi mi, kaže stalno mezi. Kako može stalno izlaz mezi ako nemaš ona ako nemaš nisi se potpuno pobudio ako izlazi mezi zaista onda je to bolist onda je to poremećaj. znači onda je pomoć osnova je da je mezi izlazi samo nakon znači a, što mi kažemo ona mulabatil muqaddima znači čovjek kad dođe sa svojom suprugom kontakt sa njom poljubi se a, dira njeno tijelo i tako dalje ta se pobudi spolno ili razmišlja o intimnom odnosu Ta se spolno pobudi i izlazi mezi. Значи, znači, tad je lokšno izađe. Ako mimo toga izlazi onako. Знаči, znači onda je to pomać, onda je to bolist, onda je u pitanju bolist. ako se potvrdi da je ta tekućina zaista mezi. Uglavnom, uh, on naudi ovdje ovaj dokaz uh, uh, hadisa koji je Buharija, uh, uh, dočna taj hadis koji budem danas radio umdeta Laham, uh, za za mezi da on kvarja abdest. Kaže ovdje također vedi, ne kao libnabas Li Ređulin, kada je rekao Abdullab Nabas, radjela Hanuma, čovjeku kaže te voda vodu ekeli salati ovako se zadeke reke. <hleks> kaže, abdesti abdestom za namaz i operi svoj polni organ. Uglavnom, ovaj, pojavite po pitanju toga da, a, a vedi, znači vedi da naglasimo odmah, zapamtite ureći, znači tu vedi, znači to je tekućina koja izlazi, koja se razi odmeđa, nešto nije ljepljiva, izlazi iz polnog organa nakon mokrenja znači specifično vede u tome da izlazi nakon mokrenja određeno vrijeme znači prođe malo vremena i osjeti osoba da izlazi ili u stanovi nađe da mu izlazi tu je vedi e, znači ovo dvoje kvari abdest kako navode učenjaci po iđma učenjaka na drugom mjestu spominjali smo tamo kad smo govorili na čistoćama da je iđma učenjaka natim da su ove dvije stvari nečiste pa sam vam spomenuo da u stvari i nije iđma učenjaka neki učenjac, kaže, imam nevoj, kaže da ići malo učenjaka, da je stvar nije ići malo učenjaka, kaže da, da to što oni obavezuju da se da gubi, da sa njima gubi abdest, to ne znači da se nečiste. Znači, ne znači da se nečiste, a, e, iako obavezuju da se, e, da, da se uzma abdest i da sa njima se gubi abdest. Sljedeći, ovdje on naveo meni, a to je sperma, kaže, fe fihil e, guslu, fe huve nakid. Kaže, e, izlazak sperme, kaže, on obavezuje gusul, uzimanje gusula a kaže bohu naqed i on kaže kvar abdest i navodi dokaz riječi uzvežuje me kuntum djunuba fa t tahiru kaže ako ste u stanu djunubka kaže vi se očistite uzme tegus međutim onda ja naći onda problem znači nije nije bilo potrebe da navodi ovde što će navodite ovaj što će navoditi izlazak je nije da pošto on pošto onda obavezni da ga navodiš na mjestu abdesta znači to je Znači, to je, znači, o, ovo što sperma, izlazak sperme obavezuje gusul koji je, koji je veći, veći hades, znači, veći vid čišćenja u odnosu na abdest. Tako da nema, nema potreba da se navedi u, u kontekstu abdesta. Jer, jer, da, da, znači, izlazak sperme, da, da sam obavezio, da sam obavezio abdesti, malo smisla sam navede ovdje, ali pošto ono obavezio gusul, Znači, nema smisla spominje u kontekstu abdesta, tako da je ovo, da je bolje bilo da nije spomeno na ovom mjestu e, izlazak spedme. Jer onda ovdje, ako budemo ovako nabrali, onda mi možemo reći abdest kvari kufr, kućni kufr pokvari abdest. To taš, čak tekući na jasno kućni kufr pokvari abdest. Neko što mi taj ima veze, pokvari abdest, kućni kufr, čafir, čafir, posto je bitno što je izgubio abdest. Al, al, ali izgubio abdest, nijesu mi je izgubio je li tako? Ne može, može imati ablice ako čini u kufr. Ili može imati imat ablice ako keafir? Važi li ablice kod keafira? Ne važi. Što ne važi? Ne imamo šarti. Ne imamo šarti. Znači, falimo šarti slama. I sad znači kako sad išli ovako, znači šta sve? I sad umeš svako odijelo koje izvodi iz Islama Kvari Abdes. Tamo su na bratu svako odijelo. Sovanja Allaha, ovo, ono. Znači šta sad, ako znači, daćemo poglavlje, znači možemo knjigu napisati totalno. Tako znači treba navesti samo ono što zaista Abdes, znači čovjek da znači, takvari Abdes na bazi gusuna izvodi iz Islama i tako dalje. Sljedeću e sad ovde do okvirimo ovde. Znači što nave ovde. Spermu nije bilo potreba spomnje. Znači Mezi Ved uh, uh, uh, vjetar, puštanje vjetra, izmetimo mokrača. Tih e, četiri stvari, ili pet stvari, tih pet stvari sve je mogo da svrsta u jedno. Ono što izađe na dva prirodna otvora. I tako učinjaci mnogi kažu. Kaže ono što izađe na pr dva prirodna otvora kvari abdest. S tim da onda opet istu, ima tu problem. Jel sve što izađe na dva prirodna otvora abdest? To ima razilaženjač. Ima učinjaka kako kažu sve, bilo što da izađe. Naci bilo što je da krv. Bilo kakva takočna kožena, problem je kožena, kao muškarac manje više, al kod žena vazda nešto izlazi. Naci to znaju, i va žene na kožena vazda nešto izlazi iz punog organa. Ja nešto bijelo, ja nešto crno, smeđe, ovo, ono, ne znaaj hoaj hajzu, nije, hoaj za gore, il do to je ha, halabuka živa. Naci ako kažemo da sve kvar, ja znači ona nema nikakva ona nikakva podabdest znači, On vazda nešto izlazi. Ovaj, tako da je bliže ona čemu ima Malik, skupna učenjaka, da kažu, sve što izađe na dva prirodna otvara od onog što je došlo u šarijaskim tekstovima da kvari abdest, a to je vedi mezi uh, vjetar izmeti mokrača. Mimo toga, bilo pranje, uh, iscijedci nekakvi tamo, šta ja znam, znači što ne kvari abdest, nema dokaz da kvari. Toga je bilo i kožina za vrijeme, nikada nikad je ni došlo hadisu da je to kvari abdest. Njihovo su bila žena i kod nje je to izlazilo. Nikad ni spomenuto da to da kvari ili da je došlo u hadisu sve što je izađe iz pol govana kvar ima tako hadisa. Da dakle, ga ima tačno pojedinačno naznačeno. Znači imao medije, imao vez ako da je, je bilo reč u jednom hadisu sve što je izađe na dva ova prirodna otvora kvar i ovde sela mali nešto što je malo to za pusovno do za mokraču, za izmet, pa za vjetar, pa da vedi da mezi. Znači ispravno ovih pet stvari kvar i koji a, a izlazi na dva prirodna otvora. Uh, svjedno pomenuli ovako pojedinačno ili jednom riječju kažemo ono što izavlja dva prirodna otvara dalje kaže eno mu mustagriq alladhi la yabqa ma'hu idrag. kaže uh, san san kaže uh, sa kojim osoba uh, uh, kako kaže utone u san tako da uh, da nema znači uh, da da izgubi da izgubi svijest da izgubi osjećaj uh, za za stvarnost. Znači osoba koja kak, kak, ne zna kako ne znam kako to tamo prevedeno, kako se prevelo? A? Izgubi svijest. izgubi izgubi svijest doći posle za Duboki san, san. mostagrek. Kaže ovde znači san u kojim osoba kaže izgubi izgubi osjećaj za nema nema znači izgubi svijest. Znači, izgubi osjećaj, za, znači svojim osjetljima ne, ne, ne osjeća stvarnost. Odakle je ovo došlo? Što mora sve pojašnjavati? Duboki, neduboki, izgubila izgubla ovako onako. Odakle to došlo? Dokaze je s ovim dijelom, znači kaže li hadis mu ovaj hadis, ovo što smo malo prije spomenuli, Safan i Asala, kaže, u njemu došlo valaki min gaitin vobavlina umin. Kaže, nego kaže, uzma se abli zbog čega? Kaže, zbog izmeta, zbog mokraće i zbog sna. I ovaj hadis stvarno ukazuje sna, na to zbog snaga. Na kakav je snag znači spavanja. Odakve dolazi, bude, dolazi problem je što imamo hadisa, vjerodosno je hadisa, Buhari i Muslimu. Da su ashabi, kaže, čekali pod akšama dojacije, kaže, i kaže, nagili bi se, neki bi ležali, neki bi sjedli, neki bi i nagili i čulo, čulo bi se hrkanje njihovo. Čuje hrkanje. I kaže, ustali bi ne bi abdreste kaj bi nastavili planet. A imamo hadis od poslanika samom srne. Da je utonuo u san, da je kad čuo se, kaže, čulo se njegovo, kaže, čulo se, njegov, kaže, čulo se njegov, glas spavanja, no što hrkanje, dok je, i ustao nakon toga, kaže, i nije, i nije, kaže, abdestiju, nije promjeni abdest, nego, nego je klanjao. I onda došlo tu, e, onda sad došlo veliko različan, došli taj hadis u Blugman, abdest, onda veliko različan kod toga, dobro, koji, ovaj, pa imao ću njaka, kažu, spavanje uopšte ne kvari abdest, nikako jasno gdje iskažu, pa ovdje hrkalo, sad imaš više od toga, kaže. Drugi kaže ne, kaže. Ako zaspi kaže sjedeći, ako zaspi sjedeći, kaže kvarja abdest. Ako zaspi ležijeći, e, ne kvari abdest. Ako sjedeći, ne kvari abdest. Ako ležijeći, kaže kvarja abdest. Što? Pa kaže, ako ležijeći, on nam ukušao za ispustiti vjetar. Ako je sjedeći, teže može. Je zašto? Jer, e, učenjaci, većina kaže učenjaka, san je, kaže, me, za, me, me zanetu, Uh, fakd el wudu uh, kaže sam je mogućnost da u njemu izgubiš abdest zato ne kažu da sam u osnovi kažemo svaki sam gubiš abdest zašto što u snu je moguće da izgubiš abdest sam sam posebi ne kvarja abdest sam po sebi po skupinu učenjaka nego kažu u njemu možeš izgubiti abdest na drugi način Pa onda te to došlo sad znači, on jako znači velikorazilažen. Ima puno mišinja kod toga. Koja vrsta zna ima P6 mišinja kod toga, koja vrsta Snakvari avdest. Pa ne smo skupina učinjakova, je samo jednostavno, koji kaže el znači duboki san, dubli san u kojem izgubiš svijest. Odlutaš, izgubiš se. On kvarjavdest. A ono malo da, da kunjaš, kuñjaš, malo da zadrimaš, da glavom kljucaš, to da ma, znači toka ni, to nije problem. Svejedno kaže ležuo ili sjedio ili stojo. Ima ljudi koji stojeći mogu zaspati. Šta je ovdje? Znači, ovdje je stvarno jasno, ovdje dokaz malo jači ovdje. Kaže, ovdje u hadisu što je došlo? Kaže, od izmeta, od mokraće i od sna. Koje ih sna? Svrano znači da utoniš, da zaspiš pravo. Znači, zamislite čovjek spada tri sata i ustane, kaže sad ili zgubio abdest ni abdest. Znači, ako kažemo nije zgubio abdest, kaže jesi zgubio abdest. Dajem dokaz da je zgubio abdest. Dajem dokaz, korana, sunetak piše da, je, da čovjek koji spava izgubio abdest. Nema, stv Nema znači ččak imam hadis koji ima, ovi su spavali pa su ovaj uh, osim da kažem eto ovi su spavali pa su ujutru abdest što znači ninin se brojalo u toku spavanja da su imali abdest ga sačuvali da jedno to na može biti argument Uglavnom ovaj hadis od uh, Safavidin na sala znači on donekle presuđuje po ovom pitanju da je san znači duboki i san u kom čovjek izgubi se totalno izgubi svijest da on kvarja abdest na usom toga kad dolazimo na druga stvar poslije toga kaže za gubljenje svijesti gubljenje pameti se tu dodo. Gublje, znači, Gubljen je pametin na, na osnovu znači, ludosti, vrste psihničke bolesti, kaže i gmao, kaže nesviestice ili uh, sukr, a to je opijenost da bude pjan. Uh, kaže zašto, šta je dokaž, kaže lena nebija sallam, lemma ugmija alejih i ktesela lemma efaqa, kaže hadith, uh, poznat hadith botefakon alejih, kaže jer poslanik sallam, kada je izgubio svijest, Kaže, e, ta faka. kaže, okupao je se nakon što je došao svijesti. Svim ovaj da je ovaj hadis, nema potređe da ga navodimo, znači on potpada, nema potređe da ovaj s ovim dokazujem, jer gubljenje svijesti potpada pod san. Potpada pod san. Tako, glavno učenjaci, fukaha, kad opisuje ovu stvar, jer hankela, kad opisuje ovu stvar, on kaže, znači, gubljenje svijesti tu potpada pod san. Znači, jednom riječu ode napišu. Prvo toga, prije toga, znači, prvo smo rekli, prvi opcij, znači, sve što izađe na, sve što izađe na dva prirodnog otvora od onog što kvara javnest, pod tim kajdom, pod tim, onaj, ograničenjem. Drugo, kaže gubljenje svijesti. Pod gubljenje svijesti ulazi, znači, šta? Opijenost, nesvijestica, duboki san ili gubljenje pameti svijesti, znači, o, o, vrsta, o, vrsta ludosti. Ja. Sljedeće stvar, znači, od, po ovom vispog, samo imamo dvije stvari koje kvara javnest. Je ja, tako? Ovo sad on malo u detalje ide. Pa ote, kad se ide u detalje malo otežava se ljudima. A detalje treba znati da bi znao detalje na šta ulazi, šta ne ulazi. Sljedeća stvar došla bi treća, a to je kažu ovdje men uh, mesul ferđ bidunihajl, diranje ponog organa bez zastora. Zbog hadisa kaže busri bint safvan, busri kćerke safvana, da je poslani stano rekao men mese veker hu fel je Hadis vjerodostojan, kaže, ko dodirne svoj polni organ, neka uzme abdest. Na osnovu tog Hadisa. A onda on pojašnjava ovde, kaže, emal hadis, talqibna, li, zašto, ovo, je, ovo je jedna poznati mesela, znači, o kojoj ima veliko razilaženje. Da li diranje polnog orana, polnog orana bez zastora, misli se šakom. I onda imaju čak razilaženje šakom, misli se znači, šakom ovaj dijelom. Znači drugim dijelom, kad dirneš ne kvari abdest, oko toga kao da su složni. Znači misli se šakom, e, bez zastora, a ne preko odjeće. E, da li kvari abdest, znači to je MSL velika, krupnog koja ima veliko razilaženje. Znači, I tu se lomi, zato što kod dva kontradiktorna hadisa. Ovaj, ovaj, ovaj hadis poslije što je navio Talq ibn Alija koji takođe također vjerovstava, u njemu je došlo, kada je upitan, po svanih strana, o polnog organa, kaže, inema hua bad aton minke. Kada je upitan, kaže, da li kvari diranje, ovaj diranje polnog organa, kaže, kaže, on je dio tebe, polni organ dio tebe, kako će kvari, kada dio tebe? I Znači, kontro, znači, nijem reku da kvari, a, a on došlo da, se ko dirne svoj polnog organ, da, da ona neka uzme avdest da znači, dva kontradiktorna hadisa. I toga nastaje veliko razilaženje. Pa jedni kažu, ovaj je ovaj, ova, drugi kažu, ova derogira ovaj. Drugi kažu omaj, ovaj, ovaj radostani hadis od ovog ovdje, po njemu se radi. Treći kažu džum uručenjaka je na ovom, a nije na ovom i tako dalje. Dođe sljedeći kažu, znači pakako ima, znači stav učenjaka. Jedni kažu, kvari kvaridiran pologra, drugi kažu kontra, ne kvaridiran pologram. Našao je jednog i drugog hadisa. Treći stav učenjaka kažu, ako dirne što znači, da ćemo šejev biblioteke i šejh Albani. Ako dine sa strašću Šakom, sa strašću, kvari polni organ. Ako dine bez strašći, ne kvari, ne, ne kvari, ne pardon. E, I četvrti stav, a njemu je nagroje šešću slavim vintemije iz skupina ženjaka, da je mu stehap, da nije vađem. Znači, ko je dirne, mu stehava da uzme ablisn. Znači, nije vađem, znači, ima ablisn, ne gubi ga. Znači, mesela je jako druga, nije, nije jednostavna. Znači, vraća sam ono što mesela. Ovdje je došla narebe, ovdje je došla opriječno, mora, mora se utvrti kad, su, kad je rečeno ovaj hadis, kad je ovaj rečeno hadis. Da li jedan drugi derogira, on je ovdje navio jedno, jednostavno mišlja. Kaže da je ovaj hadis od Talq ibn Alija, da je on mensuh ili muawol. Kaže da je on derogiran, znači da ga derogira ovaj prijetljani hadis od uh, Busri. Uh, kaže da je derogiran ili muawol, da se drugačije tumači. Kako se drugačije tumači? Kada da se tumači, kaže možda se misli na hadisu da je ovaj koji pitao, da misli da se divni, porni organ sa Preko odjeće da se divni. Pa me, pa me poznaje kod uh, polinorgan dio tebe. Mada nelogično, jel? Što čovjek pita preko odjeće. Uglavnom, znači ovo je jako velika krupna zela. Na, na ovoj meseli si način trenira fik i hadis, razumijevanje hadisa u sul-fiqa. Znači ovo je mesela koja se ponavlja iz oblasti u fika i us fiqa. Uh, mesela koja ima veliko razilaženje gdje se trenira naš razum na tome kako razumijevati razilaženje švinjaka, kontradiktorne hadise i tako dalje. jedan od mesela je ovo uh, Znači, oni ovdje naviju da kvari abdest. I, znači, to došlo kao treća stvarka kvari abdest. I ovdje navijedno četvrta kaže, ek lahmer, jedenje jedinje mesa od devi. Jer, kaže, čovjek upitao, u viradusom hadiso je došao kod muslima, čovjek je pitao prije toga o jedenju mesa od ovci, od ganema i kozi, pa je rekao da, kaže, a, a, kaže da ne treba abdest. Pa, a, a, ali onda upitan za jedinje mesa od devi, pa je rekao da, treba abdest. Pa je skupina učenjaka na tome da jedin i devinu mesa da kvari abdest. Većina učenjaka kaže da ne kvari, među njima i hanefi. Da ne kvari, nego kaj to je mu stehap. Dok su hanabile i drugi skupinu učenjaka na tome da kvari. To bilo kao četvrtu, ako uzmem da je ovaj stavi ispravan. On je ovdje što navio, kaj, povraćanje, da kvari abdest. Kad li ne bio sam znam, kaa, fete ova da. Prostanak je povratio pa je uzeo abdest a uh, iako je taj hadis vjerodostojan taj hadis ispravan da ukazuje uopšte da je vađb to što on što on, on je povratio pa po to ne znači da je apsolutno zbog to što je povratio i tako dalje uglavnom znači ispravno sta da po većinu čenaka da povraćanje da da nekvari abdes znači ispađo pomalo da imamo četiri ako uzmemo ono treći da diranje punog organa da kvari abdes znači četiri stvar, na četiri stvari može sve da kvari abdes i to se, znači može u ti, u, ti, u četiri pojedinost kaže šta kvari abdest, stvari iskrati čitao priču oko toga